أيُّهَا الَّذِينَ في الله اللَّهَ وَمَنْ بَلِي كِتَابَهُ وَلَنْجُدَكَنَا كَأَجْنَبِيَنَّا دَلِيّ فَمَنْ أَعْطَيْتَهُ فَاعْطِهِ وَمَنْ أَذَعْتَهُ فَأَذَعْهُ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ فَأَوْفُوا بِهِ وَاعْمَلُوا Ismail ibn Umar, bin Umar al-Mashhur bin Katsir rahimahullah taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan kisah terbunuhnya Abu Jahal. La'natullah alayh. Dibunuh oleh Muawwid bin Afra dan Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh. Ta'ala kumlian disumpurnakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum Ta'ala kumlian Berkata Al-Hafidh bin al Kathir rahimahullahu ta'ala Masih menyebutkan tentang Orang-orang musyrikin dan tokoh-tokoh kaum musyrikin Yang mati dalam peristiwa. Kerang badar tersebut. Sebagaimana yang kita tahu bahawa 70 orang dari orang-orang musyrik yang terbunuh dalam peristiwa itu, dan 70 orang yang lainnya menjadi tawanan kaum Muslimin, dan di antara 70 orang dari mereka dari kalangan tokoh-tokoh al mushrikin tokoh-tokoh Quraisy yang mereka dikenal sebagai para pemimpin, para penggerak masyarakat Quraisy. Seperti Abu Jahal. Kemudian beliau berkata, "Wa Udbah wa Saibah Ibnu Rabi'ah." Udbah Demikian pula Shaiba Ibn Rabi'ah Yang keduanya telah terbunuh Pada awal peperangan Demikian pula Al-Walid bin Utbah Wa Umayyah ibn Khalaf Dan Umayyah ibn Khalaf Dia termasuk di diantara tokoh yang dikenal di masyarakat Quraisy. Dan Umayyah bin Khalaf ini adalah bekas tuannya Bilal bin Rabah. Radhiyallahu taala anhu. Dan Umayyah bin Khalaf ini sama halnya seperti Abu Jahal. Termasuk di antara orang yang paling keras permusuhannya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan kepada para sahabat. Dan sebelum dia terbunuh. Dalam peristiwa perang Badar. Dia telah mengetahui. Dan dia telah mendapatkan berita. Dari Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Dan para sahabatnya. Bahawa mereka akan membunuh Umayyad ibn Khalaf. Itu telah diketahui oleh Umayyah Yang memberitakan kepadanya adalah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu Hal itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Dalam sahihnya Dari hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Dari Sa'ad bin Mu'ad Radiyallahu anhu beliau mengatakan "Dia adalah sahabat Umayyah ibn Sa ad bin Khalaf", bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini teman dekatnya Umayyah bin Khalaf. Sa'ad bin Mu'adz dia tinggal di Madinah. Radiyallahu an Umayyah bin Khalaf tinggal di Makkah. Namun mereka berdua ini teman baik di masa jahiliyah. Wa kana Umayyah bil Madinah nazala ala Sa'd. Umayyah bin Khalaf ini kalau dia berangkat ke Madinah singgahnya itu pasti di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz. Saking akrabnya persahabatan mereka berdua. Wa kana Sa'd idza marra bi Makkah nazala ala Umayyah, demikian pula sebaliknya. Sa'ad bin Mu'adz apabila berangkat ke Makkah singgahnya di tempat Umayyah bin Khalaf. Jadi menunjukkan kedekatan mereka berdua. Ya, pertemanan demikian akrab di zaman jahiliyah. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tiba di Madinah yakni beliau berhijrah meninggalkan Makkah menuju Al-Madinah. In talaqa Sa'dun mu'tamiran. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini jadi setelah kejadian berhijrah, Sa'ad bin Mu'ad berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah umrah. Fa nazala 'ala Umayyah bi Makkah. Akhirnya dia berangkat ke Makkah seperti kebiasaan dia kalau berangkat ke Makkah singgah di tempatnya Umayyah bin Khalaf. Faqala li Umayyah maka Sa'ad bin Mu'adh mengatakan kepada Umayyah, unzur li sa'ata khalwati an aduffa bil bait. Tolong lihat, lihatkan untukku waktu yang lowong, yang longgar." Yang memungkinkan aku tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Fakharajabihi qariban min nisfi nahar. Akhirnya, Umayyah keluar bersama Sa'ad bin Mu'ad. Dan itu mendekati pertengahan siang hari. Maka pada saat mereka berdua, Umayyah dan Sa'ad bin Mu'ad, ini sedang tawaf. Falaqiyahuma Abu Jahlin. Maka Abu Jahal menemui mereka berdua. Fakala ya Abu Safwan. Maka Abu Jahal berkata kepada Umayyah. Wahai Abu Safwan. Abu Safwan. Yang berkata dari Umayyah bin Khalaf. Wahai Abu Safwan. Man Siapa ini orang yang bersamamu? Fakala. Hata Sa'ad. Kata Umayyah ini Sa'ad. Yang berkata Sa'ad bin Mu'ad. Fakala lahu Abu Jahal. Maka Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, "Ala araka tatwafu Makkah aminan? Waqad awaitum as-subata wa za'antum annakum tansurunahum wa tu'inunahum." Saya tidak ingin melihat kamu tawaf di Makkah ini dalam keadaan aman. Jadi marah Abu Jahal kepada Sa'ad bin Mu'ad. Saya tidak ingin melihat kamu tawaf di Makkah dalam keadaan aman karena kalian telah memberikan perlindungan kepada as-subah. As-subah ini jamak dari sabi yang dimaksud adalah kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengistilahkan kepada kaum muslimin as-subah. Yani orang-orang mem membawa ajaran baru. Itu makna as-subah. Kalian telah memberikan perlindungan kepada as-subah dan kalian menyangka bahwa kalian memberikan pertolongan kepada mereka kalian memberi bantuan kepada mereka. Ama wallahi laula annaka ma'a Abi Sufyan ma raj'ta ila ahlika saliman. Lalu kata Abu Jahal kepada Sa'ad, demi Allah, kalaulah seandainya engkau tidak bersama dengan Abu Sufyan ini, kamu tidak akan kembali kepada keluargamu dalam keadaan selamat. Nah ini sudah. Kamu kembali tinggal nama aja. Tidak selamat kamu. Kembali bertemu dengan keluarga kamu. Jadi Abu Jahal mengancam. Maka mendengarkan itu. Sa'ad pun tidak tinggal diam. Ya, Maka Sa'ad berkata kepadanya. Wa rafa'a sawta alaih. Sambil Sa'ad bin Mu'ad mengangkat suaranya. Di hadapan Abu Jahal. Ama wallah la in mana'tani hadha. La amna anna kama hu ashadu alaika minhu pergi ke Al-Madinah Kata Sa'ad bin Mu'adz mi Allah Apabila engkau mencegah aku untuk melakukan hal ini tawaf aku akan mencegah pula kamu Ya dalam keadaan itu adalah perkara yang yang lebih sulit yang akan kamu hadapi yaitu pada saat engkau berjalan melewati Madinah karena mereka Orang-orang Quraisy dikenal sebagai para pedagang. Mereka berdagang menuju ke negeri Syam. Nah, kalau mereka berdagang menuju ke negeri Syam. Mereka pasti melewati Madinah. Nah, sehingga Sa'ad bin Mu'ad pun mengancam. Ya, ciaati kamu. Kalau kamu melarang saya sekarang. Saya akan cegat kamu pula. Kalau kamu berangkat. Melewati Madinah. Dan ini adalah hal yang sulit bagimu. Nah, ini kata Sa'ad radhiyallahu taala anhu perjalananmu melewati Madinah melihat mereka bertengkar ini Sa'ad bin Mu'adz mengangkat suaranya Abu Jahal juga demikian maka Umayyah mengatakan kepada Sa'ad "La tarfa'a sawtaka ya Sa'ad 'ala Abi al-Hakam sayyidi ahli wadi jangan engkau mengangkat suaramu wahai Sa'ad kepada Abu hakam maksudnya Abu Jahal Ya, dia adalah pemimpinnya lembah ini. Dia adalah pemimpinnya lembah ini. Nah, jadi Umayyah menasihati saat. Ketika Umayyah menasihati saat, gantian saat yang mengatakan kepada Umayyah, dahnaan saya Umayyah, ya, jangan ikut campur kamu wahai Umayyah. Ada teman dekatnya ini. Jangan angka, ya Umayyah, jangan ikut campur kamu wahai Umayyah. Biarkan saya. Fa demi Allah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahum qatiluk. Lalu kata Saad demi Allah, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Bahawa sesungguhnya mereka akan membunuhmu. Sambil dia mengisyaratkan kepada Umayyah. Mereka akan membunuhmu. Jadi Saad bin Muat memberitakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan hal itu ketakutan Umayyah, ya, dia akan dibunuh oleh Rasulullah dan kaum Muslimin. Maka dia bertanya, bihakakah, apakah mereka akan membunuhku di Mekah sini? Walak kata Saad bin Muat, ad, lah, Adri, enggak tahu. Saya enggak tahu. Yang diberitakan Rasulullah, mereka akan membunuhmu. Entah di Mekah atau di tempat yang lain, gak tahu kata. Saad bin Mu'ad, ladri. Fawazi Ali dari Ka'umaya, Fazan Shadi mendengarkan berita itu sangat ketakutan Umayyah ini, sangat ketakutan. Fala mraja Umaya ila ahlhi, Qala ya Ummi Sufwan, alam tari. Ma Qala li Saad. Ketika Umayyah kembali ke rumahnya, dia bertemu dengan istrinya, maka dia pun mengatakan kepada istrinya wahai ummu sufwan tidak akan kau mengetahui apa yang dikatakan saat kepadaku kata istrinya wa ma qalalak. apa yang dikatakan padamu fala qala umayyah za'ama anna muhammadan akhbarahum annahum qatiliyah dia menyangka bahawa muhammad memberitakan kepada mereka Bahawa mereka akan membunuh aku Lalu aku pun bertanya, di Makkah? Apakah di Makkah? Kata Saad, lah adri, saya enggak tahu. Nah, jadi dengan berita itu luar biasa takutnya Umayyah ini. Akhirnya Umayyah mengatakan, "Wallah la akhruju min Makkah." Demi Allah, saya enggak mau keluar dari Makkah ini. Sudah ketakutan luar biasa. Baru dapat ancaman. Ya, saya enggak mau keluar dari Makkah. Ini tekadnya Umayyah. karena khawatir kalau di luar Mekah diculik, dibunuh oleh kaum muslimi. Falamma kana yawmubadrin. Maka tatkala tiba di saat-saat peristiwa itu, Perang Badar itu. Ketika mereka mendengarkan bahwa kafilah dagang mereka akan dicegat oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Istanfar Abu Jahlin an Maka Abu Jahal mengompori memberi semangat kepada masyarakat Quraisy untuk berangkat berangkat berperang melawan kaum muslimin dan dia mengatakan yakni Abu, Abu Jahal adriku 'irakum selamatkan kafilah kalian fakaliha umayyah an yakhruj ketika itu umayyah sangat tidak tidak ingin untuk keluar sangat membenci yang namanya keluar karena itu berita yang disampaikan oleh saya kepadanya ketika dia merasa berat untuk keluar maka Abu Jahal pun mendatanginya lalu Abu Jahal mengatakan ya Abu Sufwan innaka mata ma yarakannasu qat takhallaft wa anta wa ahli alwadi takhallafu ma'ak wah Abu Sufwan sesungguhnya kamu ini kalau orang-orang melihat kamu, kamu tidak ikut perang bersama kami, engkau ini kan pemimpinnya masyarakat ini, pemimpinnya lembah ini. Kalau mereka melihat kamu nggak ikut, ya mereka juga tidak akan ikut, tidak akan ikut berperang bersama. Nah, terus dikompori oleh Abu Jahal. Nah, akhirnya mengalah Umayyah. Akhirnya Umayyah mengalah, terpaksa lah dia bertekad untuk juga berangkat. Sebab kalau dia tidak berangkat akan tinggal pula sekian banyak orang. Nah, maka kata Umayyah kepada Abu Jahal, amma idghalabtani. Adapun kamu sudah mengalahkan aku ya, dalam dialog dalam uh, perdebatan ini. wallahi la ashtariyan ajwadabain bi Makkah. Kalau begitu, demi Allah, saya akan membeli unta yang terbaik di Mekah ini. Unta yang terbaik di Mekah ini. Kenapa dia membeli unta yang terbaik di Mekah? Hah? Supaya melarikan dirinya lebih mudah. Ya, begitu lari dari eh, kelompoknya orang-orang kafir Quraisy yang akan berangkat. Kalau dia lari kembali ke Mekah, itu lebih mudah. Maka dicari unta yang terbaik, terbaik dalam hal larinya, terbaik dalam hal. Tenaganya, kekuatannya, ini sudah ketakutan, Umayyah. Saya akan membeli unta terbaik di Mekah. Lalu kemudian akhirnya dia pun mengatakan kepada istrinya, Ya Ummu Sofwan, jahizin. Wahai Ummu Sofwan, ayah persiapkan keberangkatanku. Kata istrinya, Hei Abu Sofwan, wakad nasita makalah lagak aku ke Ali Asriwi? Apa kamu sudah lupa apa yang dikatakan oleh saudaramu orang Madinah itu? Orang ia ya, terip itu. Walalah, oh, enggak. Ya. Saya tidak lupa ucapannya itu. Ma Ma'uridu an ajuzama'ahum illa qariban. Saya tidak ingin berangkat bersama mereka. Kecuali dekat-dekat saja. Ya. Kecuali dekat saja. Ini sudah keluar mekas sedikit. Melihat mereka sudah akan berangkat. Wah, ini kembali. Ya. Maunya kembali. Tidak ikut mereka. Nah. Falamma kharaja Umayyah maka tatkala Umayyah keluar akhad la yanzilu manzilan illa aqala ba'irah tidaklah dia singgah di satu tempat melainkan dia mengikat untanya maksudnya dia mengikat untanya supaya enggak pergi kapan dia punya kesempatan untuk untuk apa e, melarikan diri tanpa diketahui oleh yang lainnya nah, itu akan dia lakukan itu maksudnya dia ingin lari sembunyi-sembunyi Namun ternyata enggak ada kesempatan. Falam yazal bidzalik. Maka terus melakukan perjalanan-perjalanan sampailah dia di di Badar hingga qatalahullahu azza wajal di Badar. Sampai kemudian Allah membunuhnya dalam peristiwa perang Badar itu. Ya. Akhirnya seperti itulah keadaan. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa uh, pada asalnya Umayyah bin Khalaf ini jadi tawanan. Tawanan yang dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu Namun ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melihat Umayyah ini Maka Bilal berteriak Sambil dia mengatakan Wallahi la najautu jautu indaja Demi Allah saya tidak akan selamat Kalau orang ini selamat Saya tidak akan selamat kalau orang ini selamat Maksudnya Umayyah ya, Maka dia berusaha untuk uh, Membunuhnya namun Abdurrahman Berusaha untuk menghalanginya Akhirnya Bilal bin Rabah memanggil orang-orang ansar dari para sahabat untuk mendatangi Umayyah. Nah, jadi rombongan mereka mendatangi Umayyah lalu kemudian Umayyah pun dibunuh. Dan tidak diketahui secara pasti siapa diantara mereka yang yang membunuh Umayyah bin Khalaf secara langsung dalam peristiwa itu. Walhasil matilah Umayyah bin Khalaf. Naam. Fa ana rabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasuhibu ila alqalib. Lalu kemudian Rasulullah alaihi wasallam memerintahkan mereka ya untuk menggiring mereka, membawa mereka, orang-orang ya, yang mati dalam peristiwa perang Badar dari orang-orang musyrikin fasuhibu ila alqalib. Kalau mereka pun diseret dan dimasukkan ke dalam uh, alqalib, sumur-sumur yang ada di sana. Tumma wakaf alaihim lailan. Lalu kemudian di malam hari beliau berdiri melihat mereka. Fabbkatahum wakarrahum. Lalu kemudian Nabi saw. Fabbkatahum wakarrahum. Yang dimaksud fabbkatahum tabkid, iaitu yani, apa? Uh, mengucapkan kata-kata yang membuat uh, apa? seperti mengucapkan kata-kata kapok gitu loh terhadap mereka. Nah. Rasakan apa yang kalian lakukan. Rasakan apa yang kalian perbuat. Itu maksudnya tabghid dan taqri. Ini yani mengucapkan kalimat-kalimat yang yang apa? menghinakan mereka. Nah. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Bisa syiratul nabi kuntum linabikum Sejelek-jelek kerabat Nabi adalah kalian terhadap Nabi kalian. Kazabtumuni wa saddaqani an-nas. Kalian telah mendustakan aku sementara manusia membenarkan aku. Wa khadaltumuni wa nasara nas Kalian telah menghinakan aku sementara yang lain memberikan pertolongan kepadaku. Wa akhrajtumuni wa awani nas Kalian mengeluarkan aku dari kampung halamanku sementara kaum muslimin manusia yang lain mereka justru memberikan perlindungan kepadaku. Tuma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arsatati thalatan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap atau tinggal di di medan Badar tersebut selama tiga hari. Tiga hari tiga malam. Disebutkan dalam riwayat Al Imam Muslim Rahimahullah taala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka qatla badrin 3 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan mayat-mayat yang terbunuh dalam peristiwa perang badar tersebut selama tiga malam setelah tiga malam thumma atahum faqama alaihim fanadahum lalu setelah itu Nabi mendatangi mereka dan berdiri di hadapan mereka Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berteriak di hadapan mereka sambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ya Abu Jahal bin Isham, Ya Umayyah bin Khalaf Ya Uthbah bin Rabi'ah Ya Shaybah bin Rabi'ah Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan orang-orang yang mati yang ada di hadapannya. Wahai Abu Jahal bin Isham, Wahai Umayyah bin Khalf, Wahai Uthbah bin Rabia, ah, Wahai Shaybah bin Rabi'ah Aleyhisqad wa jatumawadarabku makhqa. Bukankah kalian telah mendapati apa yang Rab kalian janjikan kepada kalian itu benar? Fa ini qad wa jatumawadani Rabbihakqa. Sesungguhnya aku telah menemukan apa yang Rabku telah janjikan kepadaku yang merupakan kebenaran. Jadi Nabi saw berbicara kepada mereka. Nah, rupanya ini didengarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada mereka. Maka Umar pun bertanya kepada Nabi alaihi salatussalam, Ya Rasulullah, keif yismau wa an na yujibu wakajyafu? Bagaimana mungkin mereka mendengarkan wahai Rasulullah? Dan apakah mereka mampu menjawab? Sementara mereka ini sudah dalam keadaan bangkai, mereka sudah mati. Qala fa tanabi alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya ma antum biasma'a lima aqulu minhum Tidaklah kalian ini lebih mendengarkan daripada mereka terhadap apa yang aku ucapkan artinya sebagaimana engkau mendengarkan ucapanku mereka juga semua mendengarkan ucapanku meskipun mereka mati Walakin Nuhum la yakdiru ayujiibu ay akan tetapi mereka tidak mampu menjawab. Nah akan tetapi mereka tidak mampu menjawab apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan kepada mereka. Ini jadikan dalil oleh para ulama bahawa orang-orang yang mati, ya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki mereka mendengarkan maka mereka mendengarkan. Namun asal hukum orang yang mati mereka tidak mendengar. Innaqala ya. itu semoga Allah ta'ala. Sesungguhnya engkau tidak mampu memperdengarkan kepada orang-orang yang mati itu. Asal hukum orang mati tidak mendengar. Akan tetapi jika Allah subhanahu wa taala menghendaki mereka mendengarkan, maka mereka mendengarkan. Seperti dalam kejadian ini, mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka sebagai bentuk takbir dan takdir agar kemudian mereka semakin terhinakan. Tsumma amara bihim fa suhibu. Lalu kemudian setelah itu Nabi SAW memerintahkan untuk mereka ini diseret fa ulqu fi qalibi badrin. Lalu kemudian mereka pun dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang ada di Badar tersebut. Ini masyaluruh rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga memberi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظاً لكم الله.